net soos Kyns na 7 uur 1903 en 37, 38 sekundes hier in Zuid-Afrika, Zuid-Afrikaanse tyd, of dan Central African Time is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za het is baie goed as een mens self op die webblad kan inskakel rondblaai kyk na die inlichting wat daar vir ons nuttig kan wees nuttig soos die name van al die omroepers die verskillende programme en die programteie en dan het ons ook een archief Faciliteit, so dat jy na die tyd kan luister, jy kan weer luister na een program wat al uitgesaai is. Mens kan ook hier die inlichting vir jou vriende kring laat kry, www.netradiosa.co.za Daar is al die maniere wat die mens kan inskakel die verskillende Links in die Engels En dan is daar ook so Een klein Ikoon van Een radiospeler Waarop een kan klik Een beetje wacht En dan luister jy Na die radio So ons sal verslikkelijk dankbaar wees As jy die radio Kan adverteer Mense kan vertel Amal op jou kontak Indien dit nou vir jou nuttig is, want ek weet jy zou nou nie luister as dit, jy dit nie nuttig vind nie, en dit dan te deel, want dit is hoe so mens dan eindelijk bezig is om een sendeling te wees, want ons is allemaal eindelijk onderstel om sendelinge te wees. Jezus, rette mens, en dan wil hy moet ons die goeie nies van redding aan al die naties gaan verkondig, En gelukkig het ons die voorrecht met hierdie internet radio om wereldwijd uit te saai. As hy enig iemand, enige plek op die aarde kan nou op hierdie oomblik inskakel as die persoon nou net weet wat die webadres is en weet dat die radio stasie is en weet wat daar op die radio uitgesaai word soos maar totaal en al afhankelijk van die feit dat elkeen van ons hier die inlichting kan anstuur na die verskillende platforms, daar is ons nou zulke verskillende groepe waarin ons behoort, om dan hier die radio aan daar die groep bekend te maak. is baie welkom waar jy ook al vandaan inskakel vandaan, Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan af Ayrini, Pretoria, Suid-Afrika, maar waar jy ook al jouself bevind, of dit hier in Suid-Afrika, in een van ons stede en dorpe, of die platte land is, en of jy in die buitenland jouself bevind, is baie, baie, baie welkom. Wel, jy moet somme baie welkom voel, en daarom groet ek ook in een paar verskillende tale, en begin gewoon in die Russische taal, want dit, dit sê is Drafutja of Privet, en dan in die Arabische taal, Salam, Alekum, maar mens sou ook kon sê, Margebaan, en mens sou ook kon sê, Alain, Wasalaan. Dan in die Duitse taal, Guten Abend, in die Hebreeu, Shalom, in die Griekse taal, Kalimera, Kalimera, en dan ook in ons Afrikaanse taal Goeie naand en in die Engelse taal Good evening en nou hoop ek dat jy gegroot voel mens voel ons thuis iemand jou gegroot het ek voel mens thuis en dit is wat ek graag so wou sien en dat jy een rustige plek jyself in kan bevind of op lekker stoel wat jy Achter oor kan sit of, hoe dan ook al, en sommer le, en rustig ontspan. Ons gaan vanavond bykie met u praat oor God wat met ons praat. God het eindelijk nog nooit opgehou om te praat, he. en u sal dit verstaan, soos nou nou daar gaan kyk hoe God met ons praat en hoe hy in die begin gepraat het en al die repercussies daaraan verbonden dit is nou nie makklik om al die repercussies verbonden aan die Godspraak wanneer die Heere praat om dit nou te verduidelik neem maar ons kan so een poging aanbind om ons self te kry om tyd uit te koop so God met ons kan praat want hy praat skippend en herskippend en ons het baie herskipping nodig baie dinge wat verkeerd gegaan het vanuit Adam tot en met waar ons is en die Heere wil ons help hy wil vir ons die flerke gee van een arend Dat ons kan opstuig in die hoogtes En so luister ons dan Na Johanita Duplessis Wat vir ons syng Vlieg hoog Vlieg hoog Kom ons vlieg een hoog achter Uitgestrijd, my leven baar vir my Reenboog vol de loft is voor Want gister is by Al my drome Ek ga dit hal Want ek vlieg hoog Aar en slug op een vaste koers Met engel aan my sy Die werke kan maar follow my Want ek weet ek is vry Ek spry my vlerke woord wat ek kan word als die zorg van die lewe is onder my.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 verlede, is achter my, hoor as die song, na die Jy ja, is ingeskakeld by net Radio SA en elke van jy wat ingeskakeld is, baie baie welkom weer eens En ek gaan so my net hier een raaiskoot neem En die name hier so wat ek sien, wat ek denk Tania en Anton en Linda en Lorraine en Denise en Juri As jy luister, baie baie welkom hoor, baie baie baie welkom Ek wil vanavond een bykie meer aandag gee oor God wat praat met ons, want dit is verskrikkelijk belangrijk om dit te verstaan en te begryp dat God werk dier sy woord. Ek gaan net hier in die Johannes Evangelie lees soos wat Johannes dit hier aangeteken het. In die begin was die woord. Dit is opvallend dat Johannes Nou nie sê in die begin was God nie, hy begin dit andersom en sê in die begin was die woord. En die woord was by God en dan stel hy die woord aan God gelijk en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het dier hom, dis die woord, alle, alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder om met nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons moet dit probeer begryp, dat alle dinge bestaan op die huidige oomblik, as gevolg van Godse woord, wat dit nog altyd in stand hou. Sou Godse woord terugtrek, dan so alles net verdwijn in nie nie, dan is dat niks, dan sit maar net weer God alleen. Maar dit is een belangrike begrip, dit is een belangrike begrip om te weet, dat dit wat God gesê het, sê hy nog altyd. Godse woord het hy nog nie teruggetrek nie. Soos hy woord, met hierdie skapskippende kracht, en dus herskippende kracht, is nog altyd bezig met hierdie skipping en herskipping. Dit gaan ek lees vanuit Psalm 19, Dat ons daaraan kan vasthou Want ek wil bykie dieper daaran gaan As op die oppervlak Psalm 19 Sy opskrif is openbaring in die natuur en skrifteur God openbaar om dus in die natuur en in die skrif God praat dus ook dier die natuur en hy praat dier die skrif. Daarom begin die psalm dichter en sê, die jimmele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande, verkondig, nee, een woord verkondiger. As een mens geroep is om God Godse woord te verkondig, nee, dan is jy een verkondiger, dan preek jy die woord en jy is eindelijk dan bezig om namens God as het ware te praat. God het nie een probleem daarmee dat een mens namens om iets doen nie. Jy sal dan dou dat die Heere aan die begin gesê het, kom laat ons mensen maak, na ons beeld en na ons gelijkenis reg in die begin in Genesis, en die mens was verteenwoordiger van God, en God het die skeping aan hom, hom toevertrouw, en dit het nog nooit opgehou nie, God het nie dit daar die opdracht weggeneem nie, Dit moet net herstel word, en dit is maar net Godse woord wat dit kan herstel, ons kan dit nie op een ander manier doen nie. So kom ons lees voorzichtig dan verder hier, by Psalm 19, die een dag stort vir die ander een boodskap uit, want daar is ons maar net een dag, dit is namelijk vandag, dat is nie morgen nie, dat is nie gister nie. Ons het net vandag as in feit, en die een dag kondig vir die ander kennis aan dis ankondiging, as die son opkom, dan moet ons weet, dit is God wat dit doen, het God wat nog vir jou dag bygevoeg het, as jy die son sien opkom, al sien jy hom dan nie fysisk nie, en jy sien hom nie dat het licht word, want soms het in een bewolk, maar as dan nie die son kan sien nie, dan betekent dit, God het nog een dag by jou leven gevoeg, en God werk met a plan, God is planmatig doelmatig maar sommer net nie, dis omdat God nog iets vir ons in gedachte het, ek ga net nou ook in Jeremia 17, wat ek van ochend het, ek in die kerk gesit het, het ek sommer wieke gelees, lees ek, in Jeremia 17 wat u ook goed ken en iets het my daar opgeval wat ek tevore nog nie raak geseen het die wat ek nou nou met jou gaan deel God is altyd getrou om niewe dinge aan die mens te openbaar daar is geen spraak ek lees verder by vers 4 hier op salm 19 daar is geen sprake en daar is geen woorde nie onhoorbaar is hulle stem, maar Godse stem is nog altyd hier. Want hy hou nog alles in stand, alles bestaan, omdat God dit laat bestaan, dier sy woord. Hulle meeds nodig gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot aan die einde van die wereld. Hulle woorde tot aan die einde van die wereld en vir die het daar in een tent gemaakt, en die is soos een breidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer, hy is bly soos een held om die pad te loop, sy uitgang is soos van die einde van die hemel af, en sy omloop tot die eindes daarvan, en niks is verborgen vir sy hitte nie, Godse woord door priem enige iets. Dit gaan dwars dier enige iets. Dit is nie iets wat kan afskans en wegskans nie. Die wet van die Heere is volmaak. Dit verkook die siel. Die getuienis van die Heere is gewis. Dit geef weisheid aan die eenvoudige. Dit is waar ons weisheid vandaan kom. Dit is kom uit god Godse woord wat aan ons hier die weisheid bekend maak. Die beveel van die Heere is reg en die die hart. En waar komt blijdskap vandaan? Dis is een mens in daar die soort verhouding met God staan, dat hy met jou kan praat. Die gebod van die Heere is suiver, dit verlig die oor, daar gaan lig vir een mens op, door Godse woord. Die vrees van die Heere is rein, Het bestaan tot in eeuwigheid. Die verordeninge van die here is waarheid. Tesame is hulle rechtverdig. Hulle is begeerliker as goud. Ja, as baie fijn goud. En soeter as juning en juning stroop. Kijk, as een mens dit eers kan begin achterkom hoe god Godse woord begeerliker is as goud wat sal een mens nou neem, as die woord langs een staaf goud le? Sien hoe een mens, nog sal moet ontwikkel, ten aansien van die, belangrikheid van Godse woord. As een mens nou by die kerk, een aankondiging so maak, volgende zandag, 9 uur wanneer die Eredeens begin, gaan ons vir elke een, een staaf goud gee, elke een wat opdag, gee ons een staaf goud. Wat denk jy wat gaan gebeur, as jy wat nou na nou my luister? Denk jy gaan plek wees vir een mys? Mense gaan daar stou staan, dit kan ek jy sommer nou waarborg. Nou kom is dit dan nou nie so, dat wanneer God sy woord verkondig het, verkondig word dat mense nou so toustaan he sien, hier is iets wat moet plaasvind in ons die woord van God is begeerliker as goud ja, as baie fijn goud nou mense, fijn goud, jy weet mis nou jy kan een ringkoop van, sê nou maar veertien kraat goud of dit kan hoer wees hoe fijner die goud is hoe meer waardevol is dit. Nou sê die Heere, sy woord is waardevol, en dis meer begeerlik, as goud. Nou is dit so, dis die vraag, is dit nou rechtig so, is dit hoe mense dit beleef, ek dankie so nie, miskien is daar hier en daar mense, Psalm 19, ook word die knig daardoor gewaarskie, en die onderhouding daarvan is groot loon. Nou, en mense ongelukkig vind die mens baie dinge te laat uit, soos dat die mens enig gaan loon ontvang. Paulus het het beskryf vir ons in die Korintheers, in sy eerste Korintheerbrief, dat daar een oordeel is, ons daar gaan staan, en ons gaan oordeel word vir wat ons in die lichaam gedoen het, en as alles wat jy gedoen het, verbrand, dan gaan jy skade lei, maar as jy nou dinge gedoen het wat goed was wat jy gebouw het met goud en silver en kostbare stenen, dan gaan jy loon ontvang nou as daar die oomlik aangebreke dan kan jy nie nou iets daaran verander nie, kan jy nou teruggaan om iets te gaan doen nie en as die tyd verby en dan gaan dit vir sommige mense nou te laat wees en gaan spuit wees So Godse woord waarski ook een mens. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Wie sal nou sien dat iemand afdwaal van Godse woord? Dis maar dit as jy Godse woord ken. Daar die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaglik wees voor u aangesig oor jyre, my rots en my verlosser. Monderlik om te weet dat Godse woord so kostbaar kan wees. En dat ons dit sal moet ontdek, dat wanneer God praat, dan gebeur die dinge. Godse woord is een scheppende, En een herskippende woord Maar nou moet die mens dit net nie weerstaan nie Want hy het nou gesien hier in Psalm 19 Dat Godse woord doorloop die hele aarde En alle mense hoor dit eindelijk Maar dit het nie een effect op alle mense nie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 Maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe Want Godse woord skip geloof Dit is een gave, dit is En dan gaan hy voort en hy sê Want die toren van God word van die jimmel af geopenbaar Oor al die goddeloosheid En ongerechtigheid Van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk Jy sê in dis Die waarheid kom na alle mense toe, so het ons dit nou net gelees in psalm 19, hier lees ons dit nou ook. Da's mense wat die woord van God onderdruk, hulle wil het eindelijk nie hoor nie. Ek het dit baie keer gesien, ek kan sien of mense luisteren of hulle nie luisteren, ek kan sien wat die duivel jou aandag aftrek, dat jy bezig raak met iets daar langs jou in plaas om te luister baie makkelijk, dis opvallend, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar, so God praat nog vandag, en sy stem doorloop die hele aarde, wakkie saak waar jy is nie, daar boor in die noorde is, daar, waar ons moet die Pieter in die, verre Rusland en Saratov is, en of jy hier onder in die suidpunt van Afrika is, God sy stem en sy oor doorloop die hele aarde, ooral praat God. Maar nou moet die mens nie God sy woord weerstaan nie, jy moet dit nie onderdruk nie. En is die geheim, hoe is dit nou vir die mens mootlik? om jou self oop te stel, so dat Godse woord kan ingang vind. Doub, die Heere het vir sommige mense gesê, my woord vind geen ingang in julle nie. Word net dood gewoon weerstaan, het is soos water wat van die eense rug afloop, tref hom wel, maar het loop af, het geen effect nie. Omdat wat van God gekend kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. So as jy een vriend het, of een kennis, of een bierman, of een iemand, en dit is een ongeloovige persoon, wat al blootgesteld was, aan die woord en ook door die natuur, dan moet ons onthoud, die mense het eindelijk nie een verontskuldiging nie. God weet ons nou, dat sy woord nie fysisk dier elke mens gehoor word op hierdie aarde dier die prediking hier nie. Maar God begin alreeds met die skepping dat alles in die skepping praat van God spreek van om en zodra mens hierdie roepende stem van God nou begin hoor en dit sien in die skeping self, mense, dan sal God iemand na jou te stuur, ek kan jou verwijs na handelinge toe, in handelinge 8, waar een man op een waas sit, en hy is daar van Jerusalem op pad, weer in Afrika in, en hy lees in die boek Jesaja, en hy verstaan nie wat hy lees nie, maar hy wil graag weet, en God weet het, Daarom stuur hy een persoon vir Philippus, net so in een oomblik sy tyd, tot by die waar van hierdie persoon daar waar hy sit. In Philippus vraag vir, verstaan nie wat hy lees? Hy sê nie, hoe sal ek nou verstaan as iemand my nie help neem? Maar dit is soos Paulus, dit ook vir ons verduidelik in Romeine 10. Sê, hoe kan die mens nou geloos in die woord neem? Hoe kan die woord as daar nie iemand is wat preek neem? Dit is hoe God sy woord wer, maar God werk al hy begin met 'n voorbereidingsproses die die skepping jang, so mense geen verontskuldiging het nie, so sê die Heere, dier Paulus hier in Romeine die eerste hoofdstuk, by vers 20, want sy onsigbare dinge, Godse onsigbare dinge, kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, maar mense sien dit nie amal raak nie, dat is al mense wat glo in evolutie, as mense wat glo, alles het sommer net ontstaan, al was die oorknalle, alle dinge het sommer net ontstaan, dier hierdie oorknallien, en as geen God nie, hulle glo nie aan een Godheid nie, hulle glo nie dood gewoon aan, die fysische materie wat hier is, en dit is alles so verklaarbaar, maar die Heere sê, sy onzichtbare dinge kan van die skeping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik, gesien word namelijk sy eeuwige kracht en goddelikheid, so hulle geen veronskuldiging het die boete, sy geen mens op die aarde volgens God, hier dier die woorde van Paulus, het enige, enige verskoning nie, hulle het geen veronskuldiging nie, hulle kan nie sê, maar ons het nooit iemand gehoor nie, ons het nooit iets geweet nie, die Heere sê, dit sal gebeur as jy wil, en ek het nou nou nou vir jou terug geneem, daarna handelinge 8, waar die kamerling daar sit, op bewa, en hy lees, en hy weet nie wat hy lees, en die Heere, doen een wonderwerk, en hy stuur Philippus in een oomlikse tyd, by daar wa, en hy verduidelik om, en hy word uiteindelik gedoop, hy neem alles aan, Hy het niks weerstaan nie. Maar sommige mense weerstaan die waarheid. En dis waarin ek 'n bietjie meer weet aandag wil gee, is God se woord en hoe God se woord met 'n mens praat. Hoe spreek die woord? Hoe kom die woord binnen in 'n mens nou in? Ons het die informatie al reeds van uit Romeine 10 dat 'n mens nie kan glo as jy nie hoor nie en jy kan nie hoor as daar nie iemand wat die woord van God preek nie. En daarom is daar nou al reeds vir ons verband geleid tussen klank soos 'n stem, klank en geloof wat ontwikkel word. Dus so mens dit begin begin verstaan en glo dan is ek oortuig daarvan, gaan daar een hele klomp motivering kom, enerzijds vir jou self, maar ook vir ander mense. Want God wil nie he, mense moet verloor gaan he. En hy wil nie he, dat mense eendag beskaamd moet staan voor hom nie. Hy wil he, ons moet met blijdskap, en vreugde, en opgewondenheid daarmee omstaan. Hy wil he, dat jy hoor, mooi, soe, dis wat God wens dis sy wense vir ons soos wat ons vir mekaar niewejaars wense het, is dit Godse wens dat niemand verloore sal gaan he maar die eeuwige lewe sal he maar Paulus moes dit aan ons kom verduidelik uit Romeine 10 dat dit werk nie op ander manier as dier die woord verkondiging nie So God het aan die begin, by voorbeeld gesê, La daar licht wees. Daar in Genesis. Eerstens kom ek, wees net vir jou, en ek lees hier in Genesis 1 vers 14. God het gesê, Laat daar lichte wees aan die uitspansel van die hemel, om scheiding te maak tussen die dag en die nacht, en laat hulle dien as teken sowel as vaste vir, vir vaste tijde, eh, sowel as vir da, sowel as jare. Laat hulle dien as lichte aan die uitspansel van die jimmel om licht te gee op die aarde. En dit was so. Dis elke keer. Dit is stereotyp. God spreek dinge op een manier, in aansyn, hy, hy sê dit, en dan gebeur dit wat hy sê, want dit is skippen, dit is een skippende woord, God praat, en dit gebeur, en nou, nou, as, as ek en jy wil hee, dat die dinge in ons leven moet gebeur, volgens Godse wil, dan sal ons, ons moet blootstel aan God, ons moet nie, die dinge onderdruk nie. Ons moet soek. Die Heere sê dan vir ons, klop, en vir jou sal oopgemaak word, soek, en jy sal vind. Nou wat sê dit vir die mens? Kom ons maak het heel praktisch. Sê nou maar, jy het jou ring, van die bed af laat val, en nou het hy gerold en jy weet nie waar hy is nie, jy kan hy nou nie sien nie, nou hoe gaan jy om nou kry, as jy nie begin soek nie, en as jy soek, dan is dit een teken, dat jy geïnteresseerd is daarin, dat het vir waarde het, nou God weet het ons ook, hy weet as jy klop, as jy by, by iemand sy deur wil ingaan, as jy nou wil, by iemand sy deur, kom sê nou maar daar is moeilikheid by jou, by jou huis, en jy moet hardloop na die buurman toe, en jy moet daar aankom en jy begin dringend te klop aan die deur, dan weet allemaal, wat na jou geklop luister, dis een dringende, Geklop God weet het ook Hy sê dan vir ons Hy sê klop En vir jou sal opgemaak word Soek En jy sal vind Nou hoe gaan ek en jy Bedien word Door die woord van God As ons nie soek nie En as jy nou luister, wil ek dit net vir jy so verduidelik, dan het jy nou gesoek en jy is besig om te vind. God is nou besig om jou te beloon vir die feite dat jy gesoek het. En jy het nou hier die tyd uitgekoop. En God praat nou met jou. Nou God wil allerhande dinge vir ons sê soos by voorbeeld die salig sprekinge. Dit hoe Jezus sy bediening begin het, is met die salig sprekinge. Om vir een mens te sê dat jy salig sal wees, nou daar die woord, het ek, denk ek, vir ochend gesê, beteken, het is drie komponente, Blessed in, in die Engels. Ons het dit so in Afrikaans wel gelukzalig. Daar is drie componente daarin en jy kan ook in die Amplified Bible gaan sien hoe hulle dit probeer het om daar woord te omskryf in al sy facette. Wel gelukzalig. Dit nie dat ons altyd wel iemand wil weet of dit wel gaan met een persoon he. Is dit wel, gaan dit wel met jou? Bedoelende, as jy nou gesond en het jy kos om te eet, het jy kleer om aan te trek, het jy een of ander behoefte, gaan dit wel met jou? Daarom het jy al gehoor, mense eh, gebruik het uitdruk om te sê, iemand is wel af. Maar dis nie al wat daarin is nie. Daar is ook die woord geluk. Is jy gelukkig of ongelukkig? Nou jy, jy weet ons nou self geluk en gelukkig het een breek betekenis kakering. Want waarover, dat is verskillende dinge waarover jy gelukkig kan wees Bly te wees Opgewonde te wees Ontspanne te wees En dis wat God wil hee wat ons moet wees God wil hee ons moet ontspanne wees En ons moet gelukkig wees Denk nou aan die geblaf wat jy nou daar hoor, ek, ek seker jy hoor na die hond die buitenkant blaf. Ja, as die hond so blaf, dan is hy nou nie gelukkig nie. Ja, iets maak hom ongelukkig. Kan het soms so in sy, in die blaf, die type blaf, kan jy hoor. Of hond, die hond nou gelukkig is, of nie. Ja, as jy gelukkig is, hy leid, slaap hy, dan leid maar. Nou is hy nou nie rechtig, ja, hy loop iemand dat nou hier voorbij en praat al te veel en wat ook al, maar hy is dan nie gelukkig nie. Maar God wil hee, jy moet gelukkig wees. Hy wil hee, jy moet altyd binnen in jou hart, met daar een gelukkigheid wees, blijdskap opgewondenheid. Dis wat God wil hee. Daarom het hy die salig sprekinge, en daarom in psalm 1 begin ook sommer so, welgeluk salig is die man so en so. Dis wat Dit wat God wil hee, dit, dit is sy begeerte vir my en vir jou. En dan die derde komponente, en dit is maar sommer net op sommer net wees, salig. Die saligheid gaan oor die eeuwigheid saam met God, dit die saligheid. As jy in die eeuwigheid jy self bevind en is nie by God, die skipper, God die enig, Vader, Seen en Heilige Geest, nie by om is nie, dan kan jy nie salig wees nie. Nou God wil al die dinge hee, vir ons, wel, geluk, salig. Nou weet jy wat, die Hebrause woord daarvoor, is die woord, ek gaan dit nou uitspreek vir jou, Asherie. Asherie. Nou moet ons verstaan, en nou gaan ek jou net een bykie dieper inneem in die Hebreeuwse taal, want dit is hoe dit daar staan, Het staan so in die Hebreeuwse taal aangeteken. In die Hebreeuwse taal, die Bijbel nou, die woord van God is nie net met letters geskryf nie. Jy het consonante en vokale wat dan nou die letters is. En as jy nou vir iemand die Hebraeuse taal leer, dan moet jy om nou eerst die alfabet leer, en dan in die alfabet moet jy vir hom al die vokale leer en al die consonante Want dan kan jy dit begin uitspreek As jy die vokale en die consonante Want die consonant sonder die vokaal het nie een klank nie Maar as jy die tekst nou van nader bekyk Nadat jy nou die alfabet geleer het En jy maak nou die bybel oop Sê nou maar by Genesis waar ook al en jy erken nou die consonante, en jy erken die vokale, en jy begin nou maar soos iemand wat in sub A probeer lees, waarin jy die goed moet klank, ek weet nie of dat jy ook dit my so geleer het nie, ek kan nog my eerste leesboek onthou, sis en daan boek gewees, en het het begin so my moet daan, en daar moes een mens voor jy nou kon lees, moes jy nou ees klank, want jy weet nou nie, jy, jy weet die eerste letter is een D, en is een D klank, en die volgende twee letters is een a, a, met een a, a klank, en twee letter, twee A's laas mekaar is een lang A, en dan is die afsluitende letter van daar die eerste woorde N, wat een N klank is, so nou kan jy dit uitspreek, Daan, Dan, my naam is Dan, Dan, ek ken nog die omtrein, die boek uit my kop uit, want jy mis het nou oor en oor en oor en oor en oor, en oor gelees het, oor en oor en oor en oor, totdat jy dit self kan lees. Nou mense net so met die Hebraose taal, as jy nou die vokale en jy ken die consonante, dan kan jy dit uitspreek dit is moeiliker as in Engels en Afrikaans, omdat dit loop ziek zek jy moet op en af lees, anders kan jy nie gelees kry nie en dit vat die hele klom oefening, want enerzijds lyk hier letters half vreemd en jy moet hulle leer en dan tweedends skryf jy van die rechterkant en van die linkerkant, so jy moet rechts begin, en die boek sy so achterkant is die voorkant so dit is een hele ander soort van paradigma wat jy nou moet aanleer maar dan as jy nou al die alfabetse letters geleer het en jy kyk nou so mooi na die tekst dan sal jy sê maar daar is klomp ander goeikies ook hierby dis wat studenten soms dan die wat opmerksam is dan sê hulle nou maar wat is hierdie ander merke Dit is ons nou nie deel van die konsonante nie. Dit is nie deel van die vokale wat ek geleer het om uit te spreek nie. Wat is hier die ander goeikies? Nou mense dit is note. Want die bybel is nie veronderstel om net so in so een monotoon gelees te word nie. En as redes, ons sal nog na daarna beweeg dat dit gekanteleer moet word, of dan die Engelse woord chant. Dit is dus nie som, maar net die uitspreek, van die vokale, en die consonante nie. En ek het eendag myself in Jerusalem, in so'n school bevind, ek het gaan, ek moes iemand soek, ek het een rabbi gesoek, wat ek moes sien, en hy het klaas gegeven, hierdie Yeshua, wat die woordschool is, of a Torah school dan. Daar had ek nou gesit en luister na hierdie professor wat nou die studenten voorgaan, en hy luister na hulle hoe hulle nou dan die woorde een vir een kan te of chant dan, en jy die, die note dus reg verstaan, waar gaan die stem op, en waar gaan die stem nog af, nie, jy weet mys, dit moest nou hoe die te werk, so dis hoe God in die begin gepraat het, want dis hoe kom het nou, met al daar moeite en degelijkheid, is dit so neergeskryk, nou as jy nou net dink, jy dink nou daaran, van dat, die woord met, een soort van een toonhoogtes, verskillende toonhoogtes, van die verskille lettergrepe, in die uitspraak van die woord. Nou kom ons denk in termen van die woord, welgelukzalig, asjuree, asjuree. Dit wil sê die, die repercussies rondom wat ek nou net probeer verduidelik het, is as God met jou kan praat, as jy nie die woord weerstaan he, as jy dit nie onderdruk nie, as jy dis leer hoe om die woord toe te laat om in jou hart in te beweeg, dan skep Godse woord binnen in jou, dan is hy bezig met herskeping. So denk nou aan die woord Asheria, wat beteken wel gelukzalig. As jy die woord sou kon hoor op die rechte manier, hoor, dan sou dit daar die aksie in jou leven kon bewerkstellig. En ek wil nou net voor jy dal te veel vragen hee, en nie mooi verstaan hee, vir lees hier in openbaring, elke keer as die Heere met een bepaalde gemeente gepraat het, hier is 7 briewe wat aan 7 gemeentes geskryf is, dan eindig hy elke een van die briewe, sê hy, wie een oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê, daarmee het God die bedoel hier die oorskulp van jou wat hier langs jou kopst sit aan weerskante, met een skulp en met een gehoorkanaal, en met een oordrom en die binkies wat daar binnen is in die middel oor, en die vermoe om daar die klank om te skakel en elektrische impuls, sy senewe wat nou na jou brein te beweeg, dit is nie wat God bedoel nie. Dit wat hy bedoel nie. Want baie mense hoor en hulle hoor niks. Hulle, hulle hoor fisies, maar hulle hoor nie geestelik nie. Die woord penatreer hulle nie. Ja, hulle het fisies gehoor, maar nie geestelik gehoor nie. Daar het nie lig opgegaan nie. Well jy moet dit onthou, daai lig opgaan Denk bykie daar aan hoor, lichaam. Die bybel sê, die duivel is die God van hierdie wereld, waar die sinne van die mense verblind, so dat die lig nie op hulle sal val nie, en hulle verlichting ontvang nie. Nou moet ek en jy by dit voorbij kan kom, Ons moet God kan toelaat, dat sy woord ons penetreer. Nou, die oomlik as een mens, dit begin snap en glo, dan gaan jy so opgewonde raak, oor die skipende woord van God, dat hy in my werk volgens Filippense, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar, God het te, as jy hoor, as jy kan rechtig kan geestelik hoor, dan be beweeg die woord binnen in jou in en het skip. Dit haal die verkeerde goede uit, wat nie daar moet wees nie, en plaas die rechte dinge wat daar moet wees. So dat ek geest en siel en lichaam onberispelik bevind kan word by die wederkomst, van die Heer Jezus, jy so, sê, dit is nie somme net, een gepraat hier nie, ek is, ek gee om vir jou, as iemand, mense gaan waarski, oor een of ander iets, dan is dit mos omdat die persoon omgee, as iemand langs jou rijn, hy sien jou wielispap, hy kyk nou so, dier die venster, en sien, maar jy kan sien, jy ek sien het nou nie, en die persoon probeer om sy, met sy handbewegings te maak, en te kyk of hy jou andag kan kry, en hy, as jy kyk en weis hy vir jou hierna onder, dan sê het ons nou nie om wat hy kwaad is vir jou nie, nie waar nie, maak ons nou sin wat ek sê, dit is om die persoon omgeen, die mense God gee om, En hy wil herskip in ons lewens. Hy wil die dinge wat verkeerd geloof het recht maak. So ons dit nie weerstaan nie. Hy wil nie ons met sy woord onderdruk nie. Dit met ingang vind. Tot binnen in ons hart waarmee ons so mee besig gaan raak in God sy theater waar hy die snykundige is, waar hy my hart gaan verander, so dat ek kan hoor, en dat die dinge wat ek hoor, een effect op my gaan hee, dat dit nie een nutteloze godsdienst gaan wees, maar het het tot my voordeel gaan wees, so dat ek een dag, aan die einde van die tyd, gees en siel en lichaam, onberispelik bevond word, by die wederkomst van die Heer Jezus, so ek en jy kan uitsien daarna, met vreugde, blijdskap, opgewondenheid. Ek hoop dat dit vir tot sien was, die verduidelikings hoop dit maak jou meer gemotiveerd om volgende keer weer te luister ek wil net hee voordat ons afsluit dat ons sal bid vir Linda Linda daar in Dubai daar waar Tania ook is, ons voorbidding nodig dat die Heere vir haar sal Anraak, om ons vraag dit so vir die Heere, dat die here haar sal aanraak Ek moet miskien dalk net vinnig kyk of ek die boodskap net hier weer vinnig kan kry, en of ek moet vraag dat dat Tania miskien dalk net, as hy nou luister net vir ons die boodskap weer hier by die kleedskamer tik, Want uh, dit is nou nie helemaal so makkelijk om nou op, hier, op die phone in te gaan en die boodskap te gaan soek nie. Anders moet jy net vir my so oomlikje gee, ons verstaan ons nie. Kiek net of ek daar by Tania's boodskap kan uitkom. En of ek kan lees. Ja hier is die boodskap, liewe sissies bid asseblief vir my En soos wat julle nou weet het ek Een handelike hoes gehad, vir ochend Ergenees bloei en nou een koers van bykans 39 grade Iets wat ek amper 2 jaar laas beleef het Bid asseblief, dat die koers nou sal weggaan en die erge hoofdpijn sal verdoen. Kom ons vraag dit nou vir die heren. Hemelse Vader, baie dankie vir ons voorrecht, dat ons kan bid, dat ons eenamig aanroep en dat ons vir mekaar kan bid. Daarom bid ons vir Linda. Ons bid dan in die eerste plek vir al daar die symptome wat by haar is, wat haar lichaam teister. Ons bede is dat u vir haar sal help, dat sy oorwinning daar oor sal krym dat daar die symptome van die koers af, hoofdpijn en die gehoos, dat het sal verdwijn, en ons vraag dit in Jezus' kostbare, wonderlijke naam, so dat sy die geleentheid later sal kry, jyre, om te getuig van die wonderdade van God, dat u dit vir haar gedoen het, hier in die oomlikke terwijl ons nou vir haar gebit het. En, daarmee groet ek, en ek wil net jou herinner, God lief vir jou oor, geef jou om en ons luister hier na Pieter Koffie, wat vir ons tenslotte gaan syng en daarmee groet ek jou dat jy wonderlijke aand, nachtrus, sal ervaal. Shalom.